Старший над десятниками раптом затарабанив скорумолкою Приголомшений керюха тільки постеріг, як він, на відміну від князя, впер свої очі в одну точку десь під стелею і не відводив їх, доки не випалив усієї фрази до кінця. Так і, понімаєш, поїло, ну, ну просто як ножем порізало. Ти не представляєш керюха, ніби ножем порізало, такі зуби гострі. Ну, ми тебе не чекали. На тіло страшно подивитися було. Похоронили ми її. Там, де ото вона сидіть любила, під горою, на поскотинці, вот. Ти, Кирюха, ето, князь і далі затинався. Ну, ти духом не падай, бо ти нам нужен будеш у ближайше время. Будемо шукати, що ж то таке людей загризає біля ріки. Ти слиш мене, Кирюш? Кирюха сидів заціпеніло, обхопивши руками коліно. Він розумів, звернуті до нього слова, десь неначе в глибині голови, в глибині мозку, в глибині свідомості. Поверх них залягало нерозбірливе шамкотіння старої пророчиці з Кенєва. Ніби уві сні він підвівся і непевним кроком вийшов з шатра. У вухах гупало. Янки нема. Янки нема. Янки нема, янки нема, янки нема, янки нема. Кирюха скаменувся, лише дійшовши до головної площі. Перейшов у бік пристані, витяг з човна кальяна високого, скляного, міддю окутого. І слова не сказавши грідням, які човна сторожували, взявши кальяна під пахву, попрямував додому. Очамимря все йшла нічним берегом, вдихаючи запах диму, який, з ледь відчутного, розлитого в повітрі, перетворився вже на сильний окремий струмінь. Десь попереду, зовсім близько, знаходилось і джерело цього диму. І справді, за кущів вона побачила сніп червонястого світла. Вона ще ніколи не бачила вогню, а тому й не боялася. Точніше, боялася не більше ніж інших її невідомих речей. Так, трохи остерігалася. Тож, уповільнивши ходу, почала скрадатися по кущами, щоб якнайближче підібратися непоміченою. Ось уже стало можна розглянути двох тих дивних двоногих істот, які присіли край вогню, підкидаючи в багаття шматки деревини. Короткі, тупі не схожі на ті гостряки, якими їй штрикали на зустріч двоногі вище за течією. Дві двоногі і довгошиї істоти, точнісінько такі, як її остання пожива, стояли припнуті до невисокого похилого дерева. Саме вони, мабуть, почувши очам імрю, занепокоїлися, затупотіли по землі копитами, відриваючись від припону. Аж один з двоногих підвівся і гукнув щось, коротко і загрозливо. Очами мряза чиїлася. Спливло трохи часу. Біле нічне світило у небі вибилось майже до свого зеніту, прориваючись крізь нарясне шмаття хмар. Двоногі сиділи біля багаття, перемовляючись все рідше, млявіше. Потім один щось промовив до іншого, не почувши відповіді, повільно підвівся і пішов у бік де засіла ящерка, на ходу розтібаючи свій рипучий шкіряний панцир-одяг десь у паху. Оча завдала удару саме тоді, коли двоногий найбільше його не сподівався, розслабившись у блаженстві випорожнення. Він не встиг ні зойкнути, ні скрикнути. Стояв обличчям до куща, тож ящерка, вхопивши його згори і ззаду за міцну коротку шию, лише коротко струснула тіло туди-сюди. Щось хрупнуло, і тіло безпорадно обм'якло, підгинаючи коліна. Оча поволокла здобич подалі, від багатій, тамуючи наростаючий голод, покинула в кущах. Потім повернулась, і крок по кроку наблизилась до майже згаслого багаття, побілі якого куняв другий з гриднів, опустивши голову на коліна. Потилиця в нього так безпорадно з під комірешкірянки, Короткий влучний удар, струс, хрускіт хребців, і ящерка волокла через на вже друге мертве тіло.